Que o trilho do seu trem era o meu amor Desceu na transnação e me deixou Agora você pode explicar, pode explicar Você jurou como o amor da tua vida era eu Não tinha mais ninguém, era só eu Agora você quer me enganar, me enganar, me enganar O que é que há? Pra que tamanha? A sua vai tabateira, vai de primeira com o primeiro ao que chegar. A casta, a casta vai tudo no teu copo canha. Eu já chamei Maria BZ. O no seu trem era o meu amor Desceu noutra estação e me deixou Agora você pode explicar Pode explicar, pode explicar Você jurou Que o amor da sua vida era eu eu Não tinha mais ninguém, era só eu Agora você quer me enganar Me enganar, me enganar Quer criar A mentirosa baladeira Vai de primeira com primeiro que chegar Arrasta a rua, arrasta a paga, arrasta a feira Apaga tudo no teu copo canhá E hoje eu chamei Dona Maria Bezedeira Pra me dirar essa mania de amar Pra me livrar de você interesseira E nunca, nunca, nunca mais ousar Pode ir embora a mentirosa baladeira Vai de primeira com primeiro que chega E aí? Arrasta a rastar rua, arrasta a paga, arrasta a feira seu calcanhar, que já sabe longa madia para me tirar da chamania de amar, para me livrar de você, terceira. E nunca, nunca, nunca mais vou Gostou, joga a mão pra e bate palma aí Obrigado, tá, Alexandre? Eu que agradeço, olha, uma, um prazer, uma honra De poder participar desse DVD Que é tão importante para você, nego, velho Você que também é lá da terra, mineiro E um Um cara, um moleque de muito talento De muita música no coração E é isso, é isso que vocês estão vendo aqui Esse espetáculo maravilhoso Salve, salve, Gustavo Lir É isso aí Obrigado, Alexandre, obrigado